Туве Янсен. Комета прилітає. Повість. Того ж ранку, коли татом метроля завершив спорудження містка через річку, крихітне звірятко Чмих зробило відкриття. Чмих знайшов цілком нову незнану стежину. Вона в юнку вповзала до лісу у його найтемнішу гущавину. Чмих стояв і довго дивився їй у слід, «Треба розповісти про це, Момі подумав він. «Разом розвідаємо новий шлях, бо на власний страх і ризик я цього робити не буду». Він склав дві гілочки навхрест, щоб залишити мітку, і щодуху погнав додому. Долина, в якій вони мешкали, була дуже гарною. Її населяли щасливі маленькі істоти та великі зелені дерева. Левадами протікала річка – Робила закрут навколо блакитного будиночка мутролів і бігла собі далі, в інші долини, де також мешкали маленькі істоти, дивуючись, звідки це вона береться. «Дивна річ, дороги та річки!» – міркував собі чмих. «Дивишся йому слід, і відразу страшенно кортить опинитися де інде, піти за ними, аби побачити, де вони закінчуються». Мумітроль самоприлаштовував гойданку, коли Чмих повернувся додому Привіт, гукнув Чмих Я знайшов цілком незнану стежину, вона видається небезпечною Наскільки небезпечною, поцікавився Мумітроль Я б сказав, жахливо небезпечною, поважно відказав Чмих Що ж, беремо з собою канапки, вирішив Мумітроль, і морс Він підійшов до вікна кухні «Послухай, мамо, ми сьогодні не обідатимемо вдома!» «Он як? Чудово!» Вона спакувала перекуску до кошика, що стояв біля кухонного столу. Потім зачерпнула з однієї бляшанки жменьку карамельок, а з іншої досягла два яблука. Ще доклала в кошок чотири маленькі вчорашні ковбаски та пляшку домашнього морсу, який завжди стояв на готові на полиці над плитою. «Супер!» – зрадів мумі Метроль. Бувай, мамо, не знаю, коли повернемося Бувайте, відповіла мама Мумітроль та Чмих проминули з сад Попростували угору левадами, де закінчувалася долина І починалося узлісся темного пралісу В якому вони ще ніколи не бували Там поставили кошика на землю і озирнулися на долину Хатинка мумітролів видавалася звідси цяточкою А річка – вузькою зеленою стрічкою Гойдинки зовсім не було видно Так далеко від мами ти ще ніколи не відходив, зуважив чмих Лише я тут бував, до того ж зовсім сам Зараз побачиш мій новий шлях, я його віднайшов Він порив довкола, понюшкував повітря, почмихав носом, задерши до гори мордочку Визначив точку сонцестояння, пороздирався на всі боки, аж врешті скрикнув Ось, знайшов, то як, що скажеш? «Бачиш, яка небезпечна дорога! Ти йди попереду!» Мумітроль дуже сторожко увійшов до зеленої гущавини. Навколо німувала тиша. «Дивися на всі боки, чи не чигає десь небезпека?» – прошепотів чмих. «Я не можу одночасно розиратися на всі боки», – запротестував Мумітроль. «Ти пильнусь ззаду, мені важко буде ще й тил прикривати». «О, ні-ні-ні, тільки не ззаду. Злякано зажибунів чмих Ворог позаду набагато страшніший, ніж той, що виходить на зустріч. Це вже ти бери на свою відповідальність То йди ти попереду І я й попереду йти не хочу, прався чмих Може підемо плічо плеч Отак, ступаючи удвох, заходили вони все далі-далі у хащі Ліс ставав чим раз зеленішим і темнішим, стежка в'юнилась то вгору, то вниз, ставала все вущею, аж доки зовсім зникла лише мох та папороть. Стежка мусить кудись вести, мовив митроль. Щось тут не так вона не може отак просто собі урватися. Він ступив кілька кроків у мох. А якщо ми ніколи не знайдемо дороги додому, помовч. – цитнув на нього мумітроль. «Чуєш?» Десь здалеку за дерев до них долинав слабкий шелест. Мумітроль ступив ще кілька кроків, задер носа і принюхався. Вітер приніс вологу і приємні пахощі. «Це море!» – вигукнув мумітроль і щодуху побіг через ліс, бо понад усе на світі любив купатися. «Зачекай!» – заволав чмих. Не ну, покидай мене самого!» Та Момітроль спинився лише тоді, коли перед ним постало море. Він сів на пісок і захоплено здивився, як на берег одна по одній накочуються хвилі з білими баранцями на гребення. Навдовзі з лісу вибіг чмив і гепнувся на пісок поряд. Ти втік від мене, покинув мене напризволяще. Я страшенно зрадів, – виправдовувався Момітроль. – Я знав, що у нас є долина, річка і гори. Але навіть не здогадувався про море. Глянь, які хвилі. Холодні й непривітні, буркнув чмиг. Стрибнеш у воду й намокнеш. Ой, датимешся, знудить. Тобі не подобається пірнати, здивувався момітроль. Умієш пірнати з розплющеними очима? Умію, але не хочу, вперся на своєму чмик. Момітроль підвівся з піску і рушив до води. Не забувай, що сам несеш за себе відповідальність гукнув йому на Не знати, хто тобі в глибині трапиться. Мумітроль, не вагаючись, пірнув у велику пронизану сонячними променями хвилю. Спершу перед його очима миготіли лише зелені бульбашки світла, а потім він побачив ліс водоростей, що вигойдувалися на піщаному дні. Пісок був ніби гарно причесений, прикрашений мушлями, рожевими всередині і білими зодні. Далі перед чорною дірою, дно якої губилося безодні, вода ставала темнішою. Момітроль повернув назад, лигнув на гребні хвилі, і вона винесла його на прибережну рінь. Над морем сидів Чмих і волав про допомогу. «Я вже думав, що ти потонув! – закричав Чмих. – Або що тебе жерла акула. Що б я робив без тебе?» «Не милий дурниць, урвав його Момітроль. – Море моя стихія!» «Доки я плавав у морських глибинах, в мене з'явилася чудова думка. Але це таємниця!» «Яка за велика!» – запалився чмих. «Хай земля западеться піді мною, така Мумітроль кивнув головою. «Хай земля западеться піді мною!» – забубонів чмиг. «Нехай грифи рознесуть по світу мої білі кості. Ніколи не бачите мені морозиво, якщо зраджу таємницю таємниць. То що?» «Я стану шукачем перлів», – урочисто проголосив Момітроль, «і ховатиму свої перли у скрині. Усі білі камінці – перлини, ті, що дуже білі і дуже круглі». «Я також хочу бути шукачем перлів», – підхопив ідею чмик. «Збиратиму на березі, он скільки їх тут, білих і круглих». «Ти не розумієш», – терпляче пояснював Момітроль. Камінці лише тоді стають перлами, коли вони під водою. Бувай тим часом!» І він знову пірнув у хвилі. «То ким же я тоді стану?» – гукнув Чмих у слід. Шукачем скрині для дубовача перлів. Чим зле відповів йому троль, зникаючи у морі. Чмих поволі побрів уздовж берега. «Він завжди обирає собі цікавіше», – насуплено бурмотів Чмих. «А все тому, що я такий маленький». Час від часу Чмих роззирався у пошуку скрині, але скринь ніде не було. Лише водорості та кілька уламків дощок. Пустельний берег простягався далеко і впирався у високу, вмиту пінистим прибоєм скелю, яка стрімко обривалася в море. «Мені стає нудно», – подумав собі Чмих. «Не хочу бути маленьким і не мати товариша для забави». Саме тієї миті Чмих помітив кошеня яке собі гуляло на самому вершечку скелі. Воно було чорно-біло-плямисте і мало дуже тоненького хвостика, який стримів до гори. Чмих так зрадів, що йому з утіхи мало серце не вискочило з грудей. Котику, загукав Чмих, маленький кицику-мицику, ходи сюди познайомимося. Мені так самотньо. Кошиня глипнула на нього з поза плеча жовтими очицями і потупцяло далі. Чмих подерся услід за ним. Він спинався угору прямовисною скелею, раз у раз гукаючи кошеня. А коли врешті видріпався на вершок, побачив, як воно, дійшовши до краю скелі, балансує на вузькому уступі. «Не втікай від мене!» – гукав Чмих. «Я тебе люблю!» Та кошеня не зважало, прошкувало собі далі. Під скелею горкотіло море. Чмих відчув, як йому підгинаються коліна. Серце стугоніло в грудях. Він поручкував за котиком. Повз дуже поволі увесь час думав про те, яке кошеня гарненьке і м'якеньке. Його кошеня ще крихітніше, ніж він сам. О, ангели-хоронителі усіх крихітних звірят, прошу вашої ласки й допомоги. Зробіть так, щоб кошеня потовершували зі мною. Отоби я втерну у самомі тролеві. Ще ніколи чмих не почувався таким наляканим і хоробрим водночас. І раптом де узялася печера, діра у скелі, а за нею справжня печера. Чмиг затамував подих. Таку печеру можна знайти лише раз у своєму житті або ніколи. Долівку встиляв дрібний пісок, а гладкі темні стіни тягнулися до отвору в стелі, у якому виднівся блакитний шматочок неба. Сонячні промені нагріли пісок. Чмих заповз до середини, ліг на пісок у кружалі сонячного проміння і подумав тут я житиму скільки мого віку. Навішаю маленьких поличок, вимушу в піску кубельце, а вечорами запалюватиму свічку і втруму мітролеві носа. Ось лишень непривітне кошеня, немов запропастилося. Шлях назад уже не видавався таким небезпечним, як перше. «Хіба може щось трапитись з ним саме тоді, коли він знайшов справжню печеру?» Мумітроль тим часом невтомно полював за перлами. Він, наче корок, підстрибував на хвилях прибою, а на березі уже лежала чималенька купка білих камінців. «А, ось і ти!» – зрадів Мумітроль. «Де скриня?» Вилазь на берег! Негайно виходь з води!» – покликав його чмих. «Я щось знайшов!» – «Сам знайшов!» Таке небезпечне, що ти собі уявити не можеш. А скриня добра? запитав мумітроль, виходячи на берег з повною пригорщою перлів. Та що ти завівся зі своєю скринею? Навіщо тобі той старий не потріб? Хай би навіть земля запалася під тобою і сім рештою. На це зараз немає часу. Я знайшов печеру, власну печеру. Справжню? недовірливо перепитав мумітроль. З дірою, крізь яку треба заповзати досередини? Каменистими стінами і пішаною долівкою? Усе є, усе, що треба. Чмих так не тямився від збудження, що ледь тримався на ногах. Я дозволю тобі зберігати там перли, якщо поділишся половиною зі мною, або принаймні відступиш мені три пригорщі. Перли стали набагато білішими і справжнішими, як тільки опинилися в печері. Мумітроль із чмихом лежали горілиць на піску і дивилися на блакитне небесне віконце угорі. Час до часу вітер заносив крізь отвір до середини солоний бриз, а сонячна смуга на долівці ставала все ширшою. Чмихові страшенно кортіло розповісти про кошеня, але він вирішив не відкривати таємниці. Спершу треба його знайти і потоворушувати. Кошеня ходитиме за ним слід у слід. Одного чудового дня вони удвох з'являться на ганку, будиночка мумітролів, і мумітроля просто заціпить. Не може бути, тільки спроможиться він сказати, у тебе є кошеня, яке всюду ходить за тобою хвостиком. У саду він виставлятиме тарілку з молоком щовечора. Чмих зітхнув. Я зголоднів, озвався він. Навіть не гадавши, від щастя можна забути про їжу. Пізнього пообіддям у мітролі лічмих повернулися до блакитної хатинки у долині. Річка стиха, несла води назустріч над вечір'ю, а над нею пишався свіжими яскравими барвами новий місток. Мама саме прикрашала грядки з лимаковими черепашками. «Гарні враження!» – поцікавилася вона. «Ми були щонайменше за десять миль звідси», – захлинаючи словами, розповідав мумітроль. «Я бачив море, я пірнав у велетенських хвилях і знайшов щось незвичайно гарне, яке починається літерою «П», а закінчується літерою «И». Але я не можу сказати, що це, бо то таємниця. «А я», – встрявив собі чмих, – знайшов щось таке, що починається літерою «П», а завершується літерою «А». Десь посередині ще є Ч та Р і дві літери Е. Більше нічого не скажу. Дивина, чудувалась мумі мама. Стільки подій одного дня. Зупа у термосі. Тільки не брязкайте посудом, бо тато пише. Мама мумі знову заходилася викладати краї грядки черепашками. Одна блакитна, дві білі, одна червона. Гарна. Вона щось тихенько насвистувала під ніс і думала, що дощ, певно, не забариться. Тривожний вітер зашелестів у кронах дерев. Вони зітхали й тремтіли, розгортаючи на виборі свої листочки. Довгі сірі хмари пливли небом. «Сподіваюся, цей дощ не принесе знову повені», – подумала мама Мумі-троля. Вона зібрала зайві черепашки і зайшла до будинку саме тієї миті, коли на землю впали перші краплі зливу. Чмихи мумітроль поснули на килимку посеред вітайни. Мама укрила їх ковдрою і, вмостившись біля вікна, дивилася на дощ. Сива злива принесла зі собою ранні сутінки. Дощ тихо скрадався дахом, шарудів у листі дерев, шелестів лісом і крапотів ген далеко у чмиховій печері. А тим часом десь у потаємній, цілком приватній схованці заснуло, обгорнувшись хвостиком непривітне кошеня. Пізно вночі, коли всі вже поснули, тату Момітроля почув жалібний звук. Він сів у ліжку і прислухався. Дощівка дзюркотіла у ринвах, а несправне віконце на горищі раз у раз гупало на вітрі. Ось знову почулися жалісне скигління. Тато одягнув халат і вирішив оглянути будинок. Він зазирнув до ясно-блакитної кімнати, потім до жовтої і наостанку до кімнати в цяточку. Ніде ані шелесне. Тоді тато відчинив двері наганок і визирнув на двір. Посвітив кишеньковим ліхтариком на сходи у траву. В променях світла дощові краплини виблискували, мов діаманти. Вітер наче з препони зірвався. – Ой, лишенько, – скрикнув мимі-тато, – хто тут? Під порогом сиділо щось мокре, нещасне, З вусами і чорними блискучими очима. «Я ондатор», – відказало нещасне створіння Услаблим голосом. «Безпритульний ондатор. Половина мого будинку завалилася, Коли вибудували міст через річку. Це, звісно, не біда. Решту змило дощем. Але і це зовсім не варте уваги. Для філософа байдуже жити чи вмерти, «Однак я застудився і зовсім не певен, що зі мною буде далі». «Мені страшенно прикро», – вибачився татому Мітроля. «Я й не знав, що ви мешкаєте під мостом. Заходьте, будь ласка, моя дружина знайде, де вам постелити». «Я не визнаю ліжок. Це зовсім зайве умеблювання», – сказав ондатор сумно. «Моє помешкання було звичайною норою, але мені там подобалося». Зрештою філософу байдуже, затишно йому ні. У кожному разі то була гарна нора. Ондатру б трусився від води і прислухався. «А що це за будиночок?» – поцікавився він. «Звичайна хатинка мумі відповів тато. «Я сам її збудував. Як ви дивитесь на келишок яблучного вина, як кліка від застуди?» «Гадаю, це зайве», – мовив ондатер. Але, може, і ваша правда. Мумі тато прослизнув на кухню, навпомацьки відчинив шавку, простягнув лапу за пляшку яблучного вина, що стояла на горішній полиці, потягнувся ще трішки і ще, аж врешті необачно, скинув на підлогу миску, яка наробила страшенного гуркоту. Прокинувся увесь дім. Усі галасували і хряскали дверима. До кухні прибігла Мумі мама зі свічкою в лапі. «З тобою все, гаразд? запитала вона. «Я вже було подумала, що до нас у хату заліз розбійник». І «Мені закортіло яблучного вина», – виправдовувався тато. «А якийсь осел поставив цю бісову миску на сам край полиці». Тато видріпався на стільця, досягнув пляшку і три келихи. «Для кого третій?» – здивувалася мама. «Для ондатра», – відповів тато. «Його хатина завалилася, і він прийшов до нас мешкати». Вони засвітили на ганку газову лампу і сіли смакувати вином. Момі та чмихові теж дозволили зостатися, хоча на дворі вже давно була пізня ніч. Однак їм до келихів налили молока. Дощ невтомно витанцьовував по даху. Вітер завивав ще дужче, у димарі стугоніло, а дверця та кахляної печі злякано бряскала. Ондатор притулився носом до шибки, вдивляючись у темряву за вікном ганку. «Якийсь неприродний цей дощ», – мовив він. «Хіба дощ може бути неприродний?» – здивувався тато. «Може, ще келишок?» «Хіба трошки», – погодився ондатор. «Дякую, дякую, мені вже ліпше. Кінець світу не надто мене й турбує, але чомусь не хотілося би гинути з розладнаним шлунком». «О, ні, звісно, маєте рацію», – підтримала його мама. «Сподіваюся, цей дощ не принесе повині», – ондатр хмикнув. «Ви не розумієте, про що я кажу, шановна пані», – мовив він. «Хіба останнім часом ви нічого дивного не відчували в повітрі і не мали жодних перечуттів? Не свербить вам інколи в потилиці?» «Ні», – здивувалася мумі-мама. Щось небезпечне, прошепотів чмих, витріщаючись на ондатра. Хто знає, — пробурмотів мотів Всесвіт такий великий, а земля така неймовірно крихітна і мізерна. Я гадаю, нам усім час уже спати, схопилася мама. Не годиться посеред ночі розповідати страшні історії. За якусь мить світло всюди погасло, будинок заснув. Але вітер та злива шаленіли до ранку. Наступного дня було хмарно. Мумітроль прокинувся і вийшов у мокрий, тихий сад. Буря пішла собі далі, дощ ущух. Але довкілля було не впізнати. Мумітроль довго стояв, оглядався і принюхувався, доки врешті збагнув, що саме його непокоїло. Усе навколо посіріло. Не лише небо й річка, але й дерева, земля, хатина усеньке стало сірим, наче життя висоталося з навколишнього світу. Жах, яке жахіття. промовив стиха момітроль. Яке жахіття. Ондатер вийшов із будиночка і почалапав до татового гамака. Гамак також посірів. Ондатер вмостився у ньому, позираючи на сірі яблуньки. Поглянь, гукнув мумітроль, що трапилося, чому все стало сірим? Не заважай, відбуркнув ондатор Бався, бався, доки можна Ми не можемо змінити стан речей, тому треба дивитися на це по-філософському Яких речей, скрикнув мумітроль Загибелі землі, ясна річ, спокійно пояснив ондатор Мумітроль кинувся на кухню, де мама саме заварювала ранкову каву. «Мамо! – закричав він. – Усе на дворі посіріло, а ондатер каже, що земля загине. Вийди на двір, поглянь сама!» Мама поставила кавник на вогонь і вийшла з синочком у сад. «Ой, як сіро! – мовила мама. – Звідки взялася ця жахлива пилюка?» Вона провела лапою по листочку, лапа теж стала сірою і ледь липкою. «Він казав, що дощ неприродний», – невгавав мумі троль. «Він казав, що у повітрі пахне чимось незвичним, щось у нього чухається, потилиться, і що земля надто мала». «Ондатор був трохи схвильований», – пояснювала мама. «Так завжди буває з тими, хто втратив дах над головою і має розлад шлунка. Після кави я спробую постирати з грубша пил. Заспокойся і не лякай надарем не чмиха. Мумі мама повернулась до будинку, «Дому мій тата, ти бачив, що відбувається на дворі?» – запитала вона. «Звичайно, тату виявив неабильке зацікавлення. Я відчув запах, пахне фосфором. Дуже незвичайний і цікавий феномен». «Однак його бояться діти», – зауважила мама. «А он, лякає їх ще дужче. Може, попроси його розмовляти про приємніші речі, а ще ліпше помовчати». «Спробую», – пообіцяв мумі тато. Тільки боюся, що він надто довго жив самітником і звик говорити вголос про все, що думає. Тато мав рацію. За ранковою кавою он датер вибудував на ганковому столі цілий всесвіт. Ось сонце розмовив він, показуючи на цукерничку. Сухарики це зірки ось ця окрушена земля. Бачите, яка крихітна? А всесвіт такий велетенський, що немає кінця і краю, і чорний, як ніч. У горі, в темряві, нипають небесні чудовиська. Скорпіон, ведмедиця, овен, досить-досить, урвав його тато. Але он незворушно вів далі. Інша сонячна система уже не поміститься на вашому столі. Вона ген далеко поза його межами. І з тими словами він пожбурив канапкою у сад. А сонячних систем багато, поцікавилася мама, обачно відставляючи набік таріль з рештою канапок. І не злічити, з похмурим задоволенням відповів ондатер. З того, що я розповів, можна збагнути, як мало важить для Всесвіту, загине земля чи ні. Мумі-мама зітхнула. Я не хочу гинути, – залементував Чмих. Я щойно знайшов печеру, у мене немає часу гинути. Мумі-тато нахилився до ондатра. Що б ви сказали на тебе полежати в гамаку і поміркувати на філософські теми? Непогана думка, правда? «Ви так кажете, аби лише мене позбутися», – мовив ондатор. Він здмухнув зі столу окрушену землю. Мумітроль троль зойкнув. «Ходімо до річки», – запропонувала Мумі-мама. «Я покажу вам, як майструвати човники з очерету». День тягнувся неймовірно довго. Чмихи мумітроль троль похмуро нипали по хаті. Відвідати печеру їм також не кортіло а нужна стане світу, коли їх не буде вдома. Добування перлів видалося враз безглуздим заняттям. Вони сиділи на сходах ганку, де чомусь почувалися найбезпечніше, і пошипки розмірковували про всесвіт, який зовсім не блакитний, а чорний, і в якому вся сонячна система важить не більше, аніж пожбурена канапка». «Треба їх чимось зацікавити», – стурбовано мовила мумі мама до мумі тата. «Вони не хочуть бавитися. Водно думають про загибель світу, якою їм заморочив голову Ондатер. «Варто відіслати дітей на якийсь час з дому», – вирішив мумі Ондатер казав щось про обсерваторію». «Про що?» – перепитала мама. «Обсерваторію», – повторив тато. «Вона розташована десь нижче за течією річки». Це будівля, з якої можна спостерігати за зірками. Якщо дітей нічого, крім зірок, не цікавить, то чому б їм не подивитися на них зблизька? Добра думка, згодилася мама, стираючи сизипил з бускового куща. Обміскувавши ідею з усіх боків, вона рушила до доганку. Ми з татом вирішили, що вам не завадила б невеличка прогулянка, сказала мама. «Люба, мамусю, хто ж вибирається на прогулянку, коли ось-ось настане кінець світу?» – заперечив мумі «Все світ чорний, мов ніч, і повний великих різних зірок», – пробурмотів собі чмих. «Знаю», – не поступалася мама, – «от ви подивитеся на зірки». Ондатор розповідав, що десь тут поблизу є таке місце, звідки можна розглядати зорі. Було б корисно знати, наскільки великі оті зірки і чи справді все світ чорний Гадаєш, тобі стане спокійніше тоді на душі, запитав мумітроль Неодмінно Ми все з'ясуємо, одразу ж підвівся зі сходів мумітроль Не тривожся, можливо, земля набагато більше, ніж гадають Учмиха аж ноги обм'якли від хвилювання Він подумав, я теж піду, не такий вже я й маленький піду а до мумі сказав, ми все владнаємо, не турбуйтеся, але не забудьте кожного дня нашої відсутності ставити на сходи мисочку з молоком. Навіщо не скажу, бо це таємниця. У день великої подорожі мумі-троль прокинувся дуже рано і відразу кинувся до вікна, подивитися, яка погода. На дворі було так само похмуро. Хмари низько нависали над горами, у саду не вирушився жодний листочок. Чмиху, вставай! Час у дорогу!» – гукав мумітроль. Він збіг униз сходами у чудовому настрої, почувався неймовірно хоробрим та страшенно сильним. Мама саме споряджала дітей у мандрівку, загортала канапки. На столі у вітальні стояла купа наплічників, кошиків та пачок. «Люба, мамусю», – заблагав му троль, «ми ніяк не можемо усе це забрати з собою, нас засміють». «У самотніх горах холодно», – незворушно відказала мама, запихаючи до наплічника ще два светри і пательню. «Компас не забув?» «Ні, не забув». «Але хоч тарілки не клади», – наполягав му троль. «Ми планували замість тарілок використати зелене листя». «Як хочеш, люби». Згодилася мама і вийняла з наплішника посуд. Тато саме майструє плід. Ондатер спить. А де Чмих?» «Тут!» – буркотливо озвався Чмих, який зранку рідко бував у гуморі. Він був ще цілком сонний, на мордочці вимальовувалися сліди від подушки. Чмих вийшов на сходи Ганку, глянув на мисочку з молоком. Де й поділася його сонливість? У мисочці поменшало молока!» Він був певний, що молока стало менше Не інакше, як тут побувало кошеня Воно, напевно, ще прийде Може, сидітиме і чекатиме на нього, доки він не повернеться додому А там хай хоч всесвіт завалиться Біля берега річки стояв на готові плід з піднятими вітрилами Тримайтеся середини ріки напучував Момітато. «Як побачите дивну будівлю з круглим дахом, знаєте, то і є обсерваторія». Ондат розповідав, що в ній мешкає до біди і трохи професорів, яких нічого, окрім зірок, не цікавить. А там тих зірок і великих, і малих, скільки душа забажає. «Хапайте шворку і бувайте здорові!» «Бувайте!» – кричали Момітрулі чмих. Плід поволі рушив унисти чиєю. «Хай вам щастить!» Гукала вслід мама Мумітроля Повертайтеся до неділі, пудинг чекатиме Не забудьте одягнути вовняні штани, якщо похолодніше А ліки від шлунку лежать у лівій бічній кишенці Але плід саме увійшов у перший закрут русла І перед мандрівниками розкинулася ріка з пустельними берегами Яка манила у незвіданий світ Поступово береги ріки ставали стрімкішими, далеко попереду виднілися самотні гори, що немов затіняли небо. Річка була такою ж сірою, як і хмари, навколо панувала німотна тиша. Ані пташиного співу, ані плюскотіння рибок на плесі і жодної обсерваторії. Чмих викликався кермувати плотом, але швидко втомився. «Ще довго нам плести?» – запитав він. Це дуже велика і важлива подорож, поважно мовив Мумітроль. Не кожній крихіці дозволяється брати в ній участь. Але ж нічого не відбувається, – виправдовувався чмит. Лише сірі та схожі один на одного береги і А Ми могли б добувати перли чи ладнати полички в печері. Перли, – хмикнув Мумітроль, – тож були звичайнісінькі білі камінці. А подорож справжня, розумієш? Земля може загинути будь якої миті, а наше з тобою завдання з'ясувати, як цьому запобігти. Учора ти ні про що інше думати не міг, як про грізні зірки. То хто ж було учора? погнюпився чмих. Ріка несла свої води у далечінь сірий мовчазна. У сутінках вони побачили п'ятдесят гатівнатів, які мандрували на схід. Щось вони пізно вибралися в дорогу цього року, зауважив мумітроль. Тобі доводилося бачити їх коли-небудь зблизька? Вони мовчать, ніким не цікавляться, йдуть собі, йдуть, вимахуючи лапами та вдивляючись у небокрай. Тато каже, що вони ніколи не дійдуть до мети, бо їх вабить лише дорога. Чмих придивився до гетіфнатів. Вони були дуже крихітні, білі і зовсім не мали обличчя. «Ні», – мовив Чмих, «ніколи не бачив їх зблизька і бачити не хочу. Ми вже скоро припливемо». Мумітроль зітхнув і скерував плід у наступний закрут русла. Раптом він помітив якусь дивну річ на березі річки, схожу на ясну жовту головку цукру. Уперше за весь день вони побачили щось яскраве і веселе. «Що це там?» – пожвався чмих. «Обсерваторія?» «Ні», – відповів Мумітроль. «Намет, жовтий намет, а всередині горить світло». Підійшовши ближче, вони почули, як у наметі хтось грає на губній гармонії. Мумітроль поволі спрямував плід до берега, той увіткнувся в пісок і спинився. «Аго!» – неголосно гукнув Мумітроль. Музика вмовкла. З намету вийшов Мумрик у старому зеленому капелюсі з люлькою в роті. «Привіт!» – привітався Мумрик. «Кидайте шворку! Чи не знайдеться випадково на вашому судні трохи кави?» «Повна бляшанка!» – зрадів Чмих. «І цукор теж. Мене звати Чмихом. Я подолав, що найменше сто милі майже всю дорогу сам стернував. Удома в мене залишилася таємниця, що починається на літеру «К», а закінчується літерою «Я». А це мумітроль. Його тато збудував цілий будинок». «Он як!» – Мумрик зацікавлено поглянув на гостей. «Я нюх Мумрик». Нюх Мумрик розпалив невелику ватру і поставив кавник. «Ти тут мешкаєш зовсім сам Запитав мумі -троль. Я мешкаю то тут, то там Відказав нюхмумрик і приніс три горнятка Нині, скажімо, я тут, а завтра де інде Життя у наметі має свої переваги А ви куди прямуєте? До обсерваторії Поважно повідомив мумітроль. Треба подивитися на грізні зірки І з'ясувати, чи все світ дійсно чорний То далекий шлях, мовив нюхмумрик Вони надовго замовкли коли кава зготувалася, Нюхмумрик розлив її по горнятках. «Комети завжди дуже загадкові», – сказав він. «Прилітають і відлітають, коли їм забагнеться. Може, ніколи не прилетять». «Що таке комета?» – запитав Чмих, а в очах йому аж потемніло зі страху. «Не знаєш?» – здивувався Нюхмумрик. «Ви ж вибралися у подорож досліджувати грізні зірки». Комета – це самотня зірка з вогненим хвостом, яка стратила глузд і метається всесвітом. Інші зірки обертаються навколо своїх орбіт, а комета може з'явитися будь-де, навіть тут. І що тоді буде, прошепотів чмих? Нічого доброго, земля розлетиться на друзки. Звідки ля ти це знаєш, дивувався мумітроль. Нюхмумрик знизав плечима. Кажуть люди, хочете ще кави? Ні, дякую, відмовився мумітроль, щось не маю бажання. І я, підтримав його чмих, мені погано, мене зараз знудить. Вони знов надовго замовкли, оглядаючи пустельний краєвид. Нюхмумрик вийняв губну гармонію і заграв якусь вечірню пісню. Тепер у небезпеки з'явилося ім'я – комета. Мумітроль глянув на небо, сіре, спокійне і буденне. Але тепер він знав, що десь поза хмарами Летить вогненна зоря з довгим палахкотливим хвостом Вона все ближче і ближче Коли вона прилетить? – запитав він зненацько Про це, напевно, відомо у вашій обсерваторії Відповів нюх Мумрик і підвівся Принаймні, нині увечері вона не з'явиться Може, пройдемося трохи, доки не стемніло Куди? – затримтів голос чмиха «Будь-куди!» – присмикнув плечима Нюхмумрик. «Але якщо тобі конче хочеться кудись, то можемо податися до гранатового урочища». «Гранати?» – аж підскочив чмих. «Справжні коштовні гранати?» «Не знаю, чи справжні, – відказав Нюхмумрик, – але дуже гарні». Вони подалися в гуще вино, обережно пробираючись між валунами та колючим чагарником. Якби сяло сонце, гранати виблискували би ще гарніше, мовив нюхмумрик. Чмих промовчав. Його вусики настовбурчилися від радісного перечуття, а страх минув без сліду. Тепер вони чапали дикою ущелиною, дно якої помережили глибокі ритвини. Тут панував присмерк, безлюддя і мотрошна тиша. Мандрівники мимоволі розмовляли пошепки. Обережно, тихо застеріг нюхмумрик. Це тут. Вони нахилилися і зазирнули до тісної розколини, на дні якої в останніх відблисках дня мерехтіли мільярди червоних камінців, безліч крихітних комет у чорному всесвіті. І все це належить тобі, — затамувавши подих, прошепотів Чмил. — Так? Доки я тут мешкаю, — голос Нюгмумрика звучав безтурботно. Мені належить усе, що я бачу і що тішить моє око. Усенька земля, якщо хочеш. А собі можна щось узяти, як гадаєш? ці Чмиха мрійно блищали. За них можна купити собі вітрильник або самокат. Бери скільки хочеш, засміявся Нюхмумрик. Чмих почав обережно спускатися у розколону. Він подряпав носа і кілька разів ледь не зірвався вниз, але вперто прокладав собі шлях. Опинившись урешті на дні, важко перевів дух і заходився тремтячими лапами згрібати гранати Що там перли мумі у порівнянні з цією розкішшю? Мерехтлива купка невпинно росла Чмих, онімілий від щастя, відходив у седалі в щелини, підбираючи коштовності «Аго! – долинув згори голос нюхмумрика – ти довго там будеш порпатися?» «Ще трішки!» – закричав у відповідь Чмих. «Їх тут ще так багато!» «Впала руса і стає холодно!» – кликав нюхмумрик. «Так, так, вже йду зараз!» – відзивався Чмих, заходячи тим часом ще глибше в ущелину, де ми два великі червоні гранати. І тут сталося щось жахливе. Гранати ворухнулися, кліпнули, підступилися ближче, а за ними з'явилося лускате тіло ще з шерохом, від якого холонула душа пересувалася по камінні. Чмих березкнув лише раз. Вмить розвернувся і кинувся на втюки. Він побіг під стрибом, сторч голов, рисю, галопом, до прямовисної стіни ущелини, а тоді подряпався вгору, чіпляючись з мокрілими від страху лапками. Створіння під ним, унизу, тихо й погрозливо сичало. «Що на тебе найшло?» – чудувався Мумітроль. «Куди ти так поспішаєш?» Чмих не відповідав, безтямно дерся угору і лише опинившись у безпеці, упав них з насилений до ніг друзів. Мумітроль з нюхмимриком зазирнули вниз у розпадину і побачили велетенську ящерку, яка чепіла над купою гранатів. «Клянуся своїм хвостом», – прошепотів Мумітроль. Чмих сидів поряд і ридав. «Усе вже минулося», – заспокоював його Нюхмумрик. «Не плач, маленький друже. «Гранати!» – хлипив Чмих. «Жодного мені не дісталось. Нюхмумрик сів коло нього і приязно мовив. «Я знаю, нелегко доводиться тому, хто прагне володіти речами, мати їх, носити за собою». Я лише милуюся ними, а коли подаюся в мандри, вони залишаються у моїй пам'яті. Замість тягати важкі тлумаки з маєтками, я насолоджуюся мандрівкою. Я міг нести їх у наплічнику, понуру бубунів Чмих. Однак дивитися на коштовності – це одне, а відчувати їх на дотик і знати, що вони твої – зовсім інше. Чмих взвівся на ноги і голосно висякав носа. Над ущелиною западало темряво. Мовчазні, трохи засмучені, друзі поверталися назад.